Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Uh, bertemu kita pada malam ini dalam uh, siri kuliah uh, bulanan kita uh, membaca kitab uh, Riyadus Salihin karangan Imam An Nawawi, uh, rahimahullah. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, pembacaan -puan, uh, uh, uh, kita atau perbahasan kita masih lagi dalam uh, bab yang kedua. Ya, kita dah. Ya, kita telah bermula dalam bab yang kedua berkenaan taubat eh, dalam kuliah yang yang lepas uh, cuma nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa uh, hadis hadis kita ya bacaan hadis kita pada malam ini ialah hadis yang ke-22 eh uh, cuma nak kena bagi tahu siap-siap dululah Ya bahawa hadis yang ke-22 ini barangkali boleh dikatakan adalah hadis yang terpanjang. Ya. Hadis yang terpanjang dalam kitab Riyadhus Solihin ini. Boleh jadi salah tapi ya, saya kiralah ya hadis yang 22 ini adalah hadis yang terpanjang uh, kerana dia memakan beberapa muka surat Uh, boleh kata satu hadis tu mungkin yeah, uh, 10 muka surat. Kurang lebihlah, ya yeah, dengan campur lagi dengan dengan uh, terjemahannya lagi. ya. Yeah. Uh, oleh kerana itu, yeah, saya fikir uh, barangkali ada baiknya untuk kita nak jimatkan masa, maka tak perlulah nak dibaca hadis, uh, tak perlulah nak dibacakan matanya dalam bahasa Arab. Ya, tuan-tuan boleh lihat ini hadis uh, 22. Dan uh, dia dia berkisah tentang taubatnya Kaab bin Malik. Ha, itu kisahnya dalam hadis 22 ni. Ya, kisah tentang uh, bagaimana atau sebab-sebab kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku. Ya, dalam kisah bertaubatnya sahabat Nabi saw ka'ab bin Malik. Itu itu kisah dia dalam hadis yang ke-22 ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat. Ini ini ini permulaan hadisnya. kemudian ya ini muka surat berikutnya. Kemudian ditambah lagi. Ya panjang hadisnya Jadi saya kira kita terpaksa skip dululah ya. Dia ya, tadi dan kalau tadi muka suratnya ia bermula kali dalam bahasa Arab dia. Kalau bahasa Arabnya dia bermula pada muka surat 55. Ini dalam uh, dalam kitab terjemahan yang kita guna nilah ya yeah, muka surat 55 ya yeah, kemudian sambungan muka surat 56 ya yeah, 57 uh, dan ini kita skip ya yeah, kita lompat ya yeah, sampai ke akhi, uh, akhir hadisnya muka surat apa? 66 ia ya, jadi daripada 55 permulaan hadisnya pada muka surat 55 dan akhir pada muka surat 66 jadi panjanglah tu ia ya, kiranya apa 10 atau 11 muka surat dan itu hanya matan bahasa Arabnya ya? ha, jadi ini terjemahannya jadi saya kira tuan-tuan dan puan eh, pada malam ni kita kita sekadar membaca terjemahannya sahaja ataupun kalau sesiapa yang nak tahu Ya, atau nak lihat uh, matan bahasa Arabnya boleh, ya, boleh kembali kepada buku terjemahan yang kita guna gunakan inilah, ya. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan, tanpa kita berlengah, maka boleh kita lihat hadis yang ke-22 dalam kitab uh, Riyadhus Salihin dalam bab berkenaan taubat tentang kisah uh, taubat Ka'ab bin Malik uh, radhiyallahu anhu. Baik sama-sama kita lihat terjemahan hadisnya. Daripada Abdullah bin Kaab bin Malik, uh, beliau adalah penuntun Kaab daripada kalangan anak lelakinya. Ya sambil-sambil tu saya betulkanlah terjemahannya. Ya. Uh, Abdullah adalah anak kepada Kaab bin Malik. Uh, dia penuntun, iaitu yani yang yang membawa, yang mengemudi. Bapanya, tak kala bapanya uh, jadi buta. Ini yani zahirnya ini di di, di lewat sudah di akhir hayat Ka'ab bin Malik beliau, ya uh, matanya uh, sudah tak berapa nampak maka anaknya uh, memimpinnya, anaknya Abdullah. Dia berkata saya mendengar khabir Malik, iaitulah yani dia dengar ayahnya khabir Malik uh, bercerita. Ketika dia tidak uh, ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, ini yani ayahnya bercerita kepada uh, ayahnya bercerita dan anaknya salah seorang anaknya Abdullah mendengar cerita tersebut langsung dari mulut ayahnya ke bin Malik. Ka berkata, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk. Yang ini orang kata apa? Uh, penafian. Penafian daripada Ka'ab bin Malik ketika mana dia memulakan cerita. Bahawa dia tak pernah tinggalkan mana-mana perang yang dia dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jangan ada yang menyangka yang bukan-bukan. Ya, supaya jangan ada sesiapa yang bersangka bukan-bukan berkenaan apa yang akan diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Cuma dikatakan, hanya sahaja saya tidak ikut serta dalam Perang Badar. Dan uh, sebelum itu, untuk makluman Perang Tabuk dia berlaku pada tahun 9 Hijrah. Yang ini uh, yani kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat. Manakala Perang Badar itu adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Yang berlaku pada tahun dua hijrah. Ia pada tahun kedua, Nabi hijrah ke Madinah. Ya? Hanya saja saya tidak ikut serta dalam Perang Badar. Dan tidak seorang pun daripada kalangan mereka yang tidak ikut serta yang dicela. Ini dalam Perang Badar. Kerana hanya sekitar 313 sahaja sahabat yang ikut serta. Mana bahagian lain, tidak. Kerana, Ka'ab menceritakan kenapa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam perang Badar keluar sekadar untuk nak menghalang kafilah Quraisy yang datang dari Syam e, Hingga ternyata kemudian Allah taala mempertemukan mereka dengan e, musuh mereka daripada kalangan orang kafir Mekah e, tanpa perancangan yakni ditakdirkan mereka bertemu ya, antara tentera Islam dan tentara kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, sedangkan perancangan awal Rasulullah hanya sekadar untuk menghalang kafilah saja, iaitu yani tanpa tanpa berlaku perang antara dua bala tentera. Jadi kerana itu kata Kaab dan saya telah hadir uh, bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, iaitu pada malam perjanjian Aqabah ini uh, peristiwa sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Suatu bersumpah setia ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Islam. Uh, dengan malam dengan perjanjian Aqabah saya tidak saya tidak suka ikut dalam perang Badar. Makanya saya tak tak rela untuk nak, nak menggantikan uh, peristiwa perjanjian Aqabah itu dengan perang Badar. Makanya dia dia uh, Ka'ab dia rasa dia rasa bangga ya kerana dia turut serta dalam perjanjian Aqabah ya, dan dia tidak dia tak ada keinginan pun untuk nak digantikan ya penyertaannya dalam perjanjian Aqabah dengan perang Badar yang beliau uh, tidak ikut serta tapi dikata meskipun perang Badar lebih uh, dikenal orang berbanding ya perjanjian Aqabah. Ini yani rata-rata orang, ya, yeah, uh, menganggap bahawa perang Badar itu, ya, yeah, mereka yang turut serta dalam perang Badar itu yang yang uh, lebih utama. Sedangkan bagi Kaab, ya, yeah, yang yeah, be, beliau melihat perjanjian uh, mereka yang turut serta dalam perjanjian Aqabah itu tak kurang uh, kelebihan mereka. Ani mereka ada kelebihan mereka yang tersendiri. Kata Kaab dan cerita saya ketika saya tertinggal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, ya tahun 9 Hijrah. Saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih baik daripada keadaan saya ketika saya tertinggal dari turut serta dalam perang itu. Yang ini di sini Kaab berturut terang. tidak mau memberi sebarang alasan. Dia tidak mau berdalih. Dia terus terang kata. Saya berterus terang bahawa dalam perang Terang Tabuk yang saya tak ikut serta tu saya dalam keadaan sihat wal dan tak pernah lebih sihat daripada uh, waktu itu. Demi Allah saya sebelumnya tidak pernah memiliki dua haiwan tunggangan. Sehingga saya memilikinya pada perang itu. Jadi yani saya dalam keadaan sihat dan saya mempunyai haiwan tunggangan bahkan ada dua ekor haiwan tunggangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan baginda akan menyembunyikan arah tujuannya. Uh, ini strategi yang digunakan oleh Nabi. Kalau dia nak pergi ke mana-mana arah untuk nak peperang, Nabi tak akan terus terang. Kata dia akan pergi ke arah tersebut. Ya, Sebaliknya, dia ya baginda akan mengisyaratkan kepada yang lain. Yani kalau Nabi nak keluar ke arah utara, Nabi akan bertanya tentang arah selatan kalau nak pergi ke arah timur Nabi akan bertanya tentang arah barat dan sumpahnya untuk nak kelirukan musuh-musuh Islam. Kecuali dalam perang itu. ini kecuali dalam perang Tabuk Nabi berterus terang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang menuju Tabuk. Ya, perang Tabuk ini merujuk kepada satu tempat bernama Tabuk. Ya yang berada di arah utara Madinah dan jarak perjalanannya bukan bukan bukan uh, pendek bahkan jarak perjalanannya sangat jauh sampai 500 kilometer. Ah itu jarak jauh ya kalau zaman dahulu. Lagi-lagi kalau nak pergi berperang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Dan ini sudahlah jaraknya jauh bahkan dalam musim panas yang ketika mana matahari terik. Terkumpullah jumlah pasukan yang sangat besar. Baginda menjelaskan kepada kaum Muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala bekalan mereka uh, untuk menuju ke medan perang. Baginda menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak dituju. Yani Nabi terus terang mengatakan bahawa mereka akan menuju ke arah tabu, justru kaum muslimin hendaklah bersiap sedia dengan segala kelengkapan senjata dan kenderaan dan bekalan untuk tujuan itu. Orang-orang Islam yang bersama Nabi SAW sangat ramai dan mereka tidak didaftar dalam uh, buku uh, pendaftaran. Kaab berkata, maka jarang orang yang ingin uh, tidak turut serta dalam perang melainkan dia menyangka bahawa hal itu tidak akan diketahui oleh Rasulullah dan orang lain selagi mana tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskan tentangnya. Yang ni biasa kalau siapa yang tak nak ikut perang, dia boleh menyelinap ya, uh, bersembunyi dan tak ada siapa-siapa yang tahu. Ya kerana waktu itu perang dalam keadaan ya sukarela. Tidak ada ya uh, anggota tentera yang berdaftar yang di, yang dilatih yang diberi segala kelengkapan waktu zaman Rasulullah dulu tak ada. Dia ya, masing-masing dengan persediaan mereka masing-masing, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam perang Tabuk ini ketika buah-buah ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ini yani waktu musim panas ni. Untuk makluman adalah musim berbuahnya buah-buah kurma. Sedangkan Madinah sejak dulu sehingga hari ini terkenal dengan buah-buah kurmanya. Bila, ma bila masa buah-buah kurma ni akan berbuah, ya? pada musim panas. Maka saya lebih condong kepadanya. Dia condong kepada buah-buah kurma uh, ya, yang keluar dari Kebun-kebun kurma dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin yang bersama baginda uh, berkemas-kemas, ya bersiap sedia dan saya pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap untuk turut serta bersama baginda. Tetapi setelah saya pulang ke rumah, saya tidak melakukan apa-apa. Saya berkata dalam hati, saya mampu untuk bersiap jika saya mahu. Yani ketika mana Rasulullah nak bersiap-sedia untuk nak bertolak ke Tabuk, para sahabat semua yang lain semua masing-masing bersiap-sedia dia. Yani kaum lelaki yang yang yang balik di Madinah, semua bersiap-sedia untuk nak pergi ke uh, Tabuk. Bayangkan satu bandar Madinah tu, penduduk Madinah, sahabat semua sedang bersiap-sedia. Jadi Kaab dia balik rumah dengan dalam hati dia memang dia dah ada dalam hati dia nak, nak ikut peserta dalam perang dalam perang tabuk ni seperti mana sahabat lain tetapi itulah ada uh, kata dia begitulah keengganan terus ada pada saya Ini yani, ni nak, nak bertangguh-tangguh sementara orang-orang terus uh, bersiap sedia se secara serius maka pada pagi pad, pad, pad, maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersama Baginda berangkat perang, berangkat menuju ke medan perang dan saya belum melakukan apa-apa persiapan. Kemudian saya pergi lalu kembali lagi dan tidak melakukan apa-apa. Hal ini berlangsung terus padaku sehingga mereka bergerak cepat dan saya ketinggalan di Madinah. Maka tersirat minat dalam hati dalam diriku untuk mengejar mereka. Andai saja saya melakukan hal itu. Kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Yang ni, Kaab dalam hati dia terus kata, Oh, sekejap lagi aku siap. Sekejap lagi aku siap. Sedangkan Rasulullah sedang bersiap. Sehingga ketika mana Rasulullah dah keluar, dah berangkat dah. Ya, keluar dari bandar Madinah. Dia masih lagi berlengah-lengah. Kata, Oh, nanti aku boleh kejar. Dan sumpah punya. Sehingga ternyata pada dia satu masa, bahawa Rasulullah sudah jauh. Uh, keluar, dia sudah jauh berjalan dan uh, waktu itu dia sedar bahawa dia tidak lagi mampu untuk nak kerja uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia maka katakan setiap kali aku keluar di tengah-tengah bandar Madinah, uh, di tengah-tengah bandar setelah keberangkatan Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, saya merasa sedih. Kerana saya tidak melihat seorang uh, uh, panutan untukku. Ini tak ada siapa yang aku boleh ambil uh, sebagai contoh. Kecuali orang lelaki yang tercela kerana sifat munafiknya. Ini tak ada sesiapa yang dia kenal, yang orang yang yang kred, ada credibility Atau orang yang diterima uzurnya. Ini tak ada kat Madinah waktu itu, tak ada kecuali orang munafik atau orang yang ada keuzuran ya daripada kalangan kaum duafa kaum yang lemah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nyebut uh, nama aku sehingga baginda sampai di Tabuk ternyata bahawa nabi betul-betul bertanya tentang di mana Ka'ab bin Malik apabila nabi sampai di Tabuk ya uh, setelah jarak perjalanan 500 km nabi menyebut nama tidak lain dan tidak bukan nama Ka'ab bin Malik. Nabi tanya, di mana Ka'ab bin Malik? Baginda berkata sambil duduk di tengah pasukan di tabuk apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang daripada Bani Salamah berkata, Ya Rasulullah, dia ditawan oleh pakaian burdahnya dan melihat kedua-dua sisi tubuhnya. Ini ini ucapan perbandingan, ini perkataan sindiran. Nak nak membayangkan bahawa Kaab dia sedang bersenang-senang di rumah, tengok-tengok baju baru dia dan dia ya, merasa merasa cukup dengan apa yang ada. Ini yani dia dia rasa dilupa dilupa dunia lah atau dia ya, dilupa diri lah. Ya. Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengherdiknya. Dengan berkata sungguh jelek apa yang kau telah ucapkan demi Allah wahai Rasulullah kami tidak mengenali apa pada Kaab bin Malik melainkan hal-hal yang baik-baik berlaku maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam ya ini yani seorang satu seorang sahabat mengkritik Kaab manakala Muaz bin Jabal seorang sahabat juga mempertahankan Kaab ada pun Rasulullah Rasulullah diam. Ya kenapa? Kerana Ka'ab tidak turut serta dalam Perang Tabuk. Jadi timbul persoalan, kenapa dia tak ikut? Ya jadi ada orang kritik dan ada yang mempertahankan dia. Tatkala baginda dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba baginda melihat ya, seorang lelaki mengenakan pakaian putih berjalan, ya, menuju ke arah baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jadilah kamu Abu Khaythamah Ternyata benar dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sha' kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Ka'ab berkata, "Tatkala saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Madinah atau telah bergerak pulang ke Madinah dari Tabuk, kesedihan kesedihanku datang lagi." Yani setelah Nabi berada di Tabuk untuk beberapa lama, ternyata tidak berlaku perang, ya kerana musuh tak tak tak tak kunjung tiba, uh, musuh tak jadi nak berperang dengan orang Islam. Maka Rasulullah setelah Rasulullah mendapati bahawa musuh takkan datang, ya maka Nabi pun mula ya berangkat pulang menuju ke Madinah. Dan berita keberangkatan pulang Rasulullah sampai awal ke Madinah ya. Jadi ketika itu Ka'ab uh, rasa risau ya. Saya mula saya mula mengingat untuk berdusta. Dengan apa yang harus saya lepaskan diri daripada kemarahan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam esok untuk hal itu saya meminta bantuan kepada semua orang yang hebat pemikirannya daripada kalangan keluarga ku. Nika'ah bertanya, ya, bertanya pendapat ahli keluarga dia tentang apa sepatutnya dia buat. Maka tak kala diberitahu bahawa Rasulullah SAW telah hampir tiba di Madinah, hilanglah da dalam diriku segala pemikiran yang batil. Sehingga saya benar-benar mengetahui bahawa saya tidak akan selamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara dengan apa cara sekalipun maka saya bertekad untuk berlaku jujur kepada baginda. Ani dia duk fikir apa alasan yang boleh dia nak bagi kepada Rasulullah tentang kenapa dia tak ikut perang. Akhirnya dia mendapati bahawa tiada jalan selain daripada terus terang, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada keesokan harinya. Dan kebiasaannya, apabila pulang dari perjalanan, ya, baginda ya, akan pergi dahulu ke masjid. Dan sebelum pergi rumah, Nabi akan pergi ke masjid. Ini adalah sunnahnya apabila kita pulang dari uh, perjalanan, apabila kita pulang dari safar. Ia ya, satu, satu sunnah yang sewajarnya dihidupkan pada zaman ini. Nabi akan pergi dahulu ke masjid melakukan solat dua rakaat kemudian duduk ya untuk bertemu dengan orang ramai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian itu berbondong-bondonglah orang-orang ya, yang tidak ikut serta perang untuk mengemukakan keuzuran mereka masing-masing dan bersumpah kepada mereka. Ini yani ada saja yang mereka tak ikut ya. Dan mereka ni akan datang mengadak Rasulullah, memberi alasan mereka masing-masing dan bersumpah. Ya. Kata dia sakit, kata dia tak ada tak ada haiwan tunggangan, macam macamlah lah. Ya. Mereka berjumlah sebanyak 80 orang lebih. Daripada kalangan jumlah sahabat semua penduduk Madinah waktu itu, 80 orang yang tak pergi. Ya, sedangkan yang pergi adalah majoriti penduduk Madinah semua keluar. Dia ya, cuma yang tak keluarnya ialah 80. Maka baginda menerima zahir keuzuran mereka. Berbaiat membaiat mereka dan memohonkan keampunan Allah untuk mereka serta menyerahkan rahsia mereka kepada Allah. Dan ini Nabi terima saja apa alasan yang mereka berikan. Nabi tak tak tak, tak apa tak menuduh mereka berbohong dan sebagainya. Sedangkan Nabi serahkan Hal sebenarnya kepada Rasulullah kepada Allah subhanahu taala untuk mengadili mereka, ya, sama ada mereka berkata benar atau tidak, sehingga se, ap, ap, sehingga tiba giliran aku katakan, tak kala saya mengucapkan salam, baginda Rasulullah tersenyum dengan senyuman orang yang marah, kemudian baginda berkata kemari. Saya datang dengan berjalan hingga saya duduk di hadapan Baginda. Lihat, lihat detail, betapa detailnya, betapa terpencinya uh, penjelasan daripada Kaab. Yeah. Dan ini membantu kita sedikit sebanyak untuk kita memahami yeah, keadaan yang dilalui oleh Kaab. Baginda berkata, apa yang membuatmu tidak turut serta dalam perang tabuk. Bukankah kamu telah membeli kenderaanmu? Bukan kau, kau dah ada, dah haiwan tunggangan. Ka'ab berkata, Ya, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang lain, selain anda, dari penduduk dunia ini, pasti saya, pasti saya uh, akan lolos dari, daripada kemurkaannya dengan memberi apa sahaja alasan. Kerana saya telah diberi uh, keupayaan untuk uh, kepetahan untuk bercakap. Akan tetapi demi Allah, saya benar-benar telah mengetahui bahawa jika pada hari ini saya berkata dusta kepada anda, wahai Rasulullah, ya, yang dengannya anda mungkin merelakan saya, tentu tidak lama kemudian Allah pasti menjadikan anda murka terhadap saya. Dan apabila saya menceritakan kepada anda dengan perkara yang sebenar, pasti anda murka dengan saya kerana hal itu sebut. Ya yani di sini Ka'ab menjelaskan kepada Rasulullah, aku sudah memikirkan wahai Rasulullah bahawa andai kata aku berbohong, aku aku akan selamat. Kerana aku boleh boleh bercakap memberi apa-apa alasan. Sedangkan aku ni petah berkata-kata. Tetapi aku memikirkan bahawa mungkin barangkali ketika ini aku boleh selamat. Tetapi Allah Maha mengetahui. Dan berkemungkinan Allah akan bagi tahu kepada engkau tentang hal yang sebenar, lalu kemudian kau akan murka kepadaku. Kerana itu aku memilih untuk nak berkata, berterus terang sekalipun ya hal tersebut akan membuatkan kau marah ya wahai Rasulullah Sesungguhnya dengan kejujuran itu, saya mengharap kesudahan yang baik daripada Allah subhanahu yani wa ta'ala. Ia ni dia berharap supaya kalau dia berterus serang, Allah akan bantu dia. Demi Allah, saya tidak memiliki sebarang keuzuran. Demi Allah, saya merasa tidak pernah, uh, demi Allah, saya tidak pernah merasa sekuat dan uh, semampu. Daripada ketika saya tidak ikut perang bersama anda, wahai Rasulullah. Yang ini, aku tak pernah sekuat dan tak pernah paling mampu Ya pada hari aku tidak turut serta dalam perang tabuk itu. Maka Rasulullah SAW berkata, Ada pun orang ini, maka dia telah berkata benar. Berdirilah sehingga Allah memutuskan urusanmu. Yang Allah eh, Rasulullah SAW menyerahkan nasib Ka'ab bin Malik kepada Allah Subhanahu taala Allah yang akan putuskan bagaimana. Ya. Beberapa orang daripada kalangan Bani Salamah berjalan mengikutiku. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah mendapati mu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak Ya, ternyata engkau tidak berani mengajukan uzur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti uzur yang dikemukakan oleh orang-orang munafik. Padahal cukuplah bagi dosamu istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untukmu. Kaab berkata, mereka terus menyalahkan aku sehingga aku ingin kembali kepada Rasulullah untuk mendustakan diriku. Yani dia. Mereka terus mengkritik Kaab sehingga timbul perasaan dalam diri Kaab untuk nak nak nak tukar cerita dia untuk nak memberi alasan kenapa dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Kemudian saya katakan kepada mereka, adakah ada sesiapa yang mengalami nasib seperti aku? Mereka menjawab, "Ya, ada dua orang yang telah menemani, eh, ada dua orang lagi, eh, ada dua orang lain." yang telah menemui Rasulullah, mereka mengatakan hal yang sama seperti mana yang kamu katakan dan dijawab dengan jawapan yang sama diberikan kepadamu. Saya bertanya siapakah mereka? Mereka menjawab, Murarah bin Al-Rabi' uh, al-Amri dan Hilal bin Umayyah uh, al-Waqifi. Ka'ab berkata, ternyata mereka menyebutkan dua orang yang saleh yang telah ikut dalam perang badar dan uh, mereka merupakan ya, uh, contoh tauladan. Dia berkata, maka saya tetap jalan ketika mana mereka menyebut dua orang itu kepadaku. Yang ini, apabila Ka'ab mengetahui bahawa ada dua orang yang, yang lain yang senasib dengan dia Sedangkan dua orang ini terdiri daripada dua orang sahabat yang telah turut serta dalam perang Badar. Sedangkan Ka'ab bin Malik dia dah cerita awal tadi, dia tak ikut dalam perang Badar. Maka ketika itu dia rasa legalah. Dia rasa lega dengan apa yang dia telah dengan keputusan yang dia telah buat untuk berterus terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbicara dengan kami bertiga ee dari sekian ramai orang yang tidak turut serta dalam perang tabuk itu, maka orang, maka orang ramai pun menjauhi kami, uh, atau mereka berubah sikap dengan kami, sehingga berubah bumi Madinah ini bagiku, bumi ini bukan lagi bumi yang yang aku kenal. Suasana menyeksakan seperti uh, ini kami uh, alami selama lima puluh malam. Yani ternyata Nabi SAW mengeluarkan arahan supaya jangan ada sesiapa daripada kalangan penduduk Madinah bercakap dengan Ka'ab bin Malik dengan dua orang uh, sahabat lagi tu. Ini yani daripada lapan puluh orang tadi yang telah memberikan alasan kenapa tak ikut perang tabuk. Nabi arahkan supaya penduduk Madinah memulaukan tiga orang sahabat ni ke Malik dengan uh, dua orang uh, sahabat lagi tu ya yeah? Adapun dua orang sahabatku mereka merasa hina dan berdiam diri di rumah mereka sambil menangis yakni kerana tak tahan dipulau oleh penduduk Madinah ya yeah? sehingga mereka rasa uh, terasing yang teramat Ya, bayangkan ya, kalau orang-orang di sekeliling kita tak bertegur siapa dengan kita secara sengaja. Ya, bukan kerana sibuk dan sebagainya. Tak, secara sengaja. Tak ada siapa yang nak bagi salam dan sebagainya. Tentu kita akan rasa ta, tak keruan. Adapun saya, aku adalah orang yang termuda dan yang paling kuat. Saya keluar rumah, menghadiri solat berjumaah bersama kaum muslimin dan pergi ke pasar. Namun tidak seorang pun yang sudi berbicara dengan aku. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya ketika baginda di majlisnya setelah solat. E, maka saya berkata dalam diri dalam hatiku, apakah baginda menggerak-gerakkan kedua-dua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian saya solat ber, berhampiran ba baginda dan saya mencuri pandang kepada baginda dan apabila saya sudah memasuki salat, baginda memandangku. Apabila saya menoleh kepada baginda, baginda memalingkan mukanya daripadaku. Sehingga ketika pemulauan kaum muslimin terhadap uh, terhadap aku berjalan begitu lamanya saya berjalan hingga saya memanjat uh, tembok Abu Qadadah. Ini dia cerita sampai satu tahap. Ya, dia pergi ke rumah Abu Qadadah. Dia adalah orang yang paling rapat denganku. Saya mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, dia tidak menjawab uh, salam saya. Maka saya berkata kepadanya, Wahai Abu Qadadah, saya memohon kepadamu demi Allah. Apakah engkau mengetahui bahawa saya mencintai Allah dan Rasulnya? Ternyata dia, dia ternyata dia diam. Lalu saya mengulangi lagi dan saya memohon dengan bersumpah kepada Allah. Namun dia tetap diam. Kemudian saya mengulangi lagi. Saya memohon dengan bersumpah kepada Allah. Maka dia berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maknanya soalan yang mudah macam tu pun ya sahabat sahabat rapatnya tak nak jawab. Iaitu sama ada Ka'ab bin Malik benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Sedangkan ini adalah perkara asas bagi setiap seorang Muslim. Itu pun Abu Qatah dah tak nak jawab. Kenapa? Kerana telah diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan ada sesiapa yang bercakap dengan mereka bertiga ini. Maka kedua-dua mata bercucuran air mata. Saya pun segera balik ke, uh, saya pun segera berbalik pergi hingga saya memanjat tembok. Tak kala saya berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani daripada kalangan petani penduduk Syam yang datang menjual makanan di Madinah berkata, siapakah yang mampu menunjukkan uh, kepadaku Ka'ab bin Malik? Maka orang ramai langsung menunjuk ke arah ke arah ke arah aku, sehingga dia datang mendatangiku, lalu menyampaikan kepadaku sepucuk surat daripada raja Ghassan. Tengok, lihat peristiwa ni, lihat kejadian ini, ini kejadian ni ini sangat luar biasa ni. Dan aku dan saya adalah orang yang pandai menulis, maka saya baca surat itu. Ternyata isinya ini surat daripada siapa? Raja Ghassan Ini raja lah daripada daripada daripada sebuah daripada, daripada sebuah negeri yang lain lah ya daripada kalangan negeri-negeri kafir lah ya Raja Ghassan mengambil, mengambil inisiatif untuk nak menghantar surat kepada sesiapa? Bukan kepada Rasulullah selaku pemimpin negara Islam waktu itu tetapi kepada Ka'ab bin Malik. Dalam peristiwa ni apa isinya amma ba'du sesungguhnya telah sampai kepada kami bahawa sahabatmu yakni Rasulullah telah bersikap keras kepadamu. Allah tidak akan menjadikanmu berada di negeri hina dan tidak akan menjadikan kau sia-sia. Maka bergabunglah bersama kami kami akan menyantu menyantunimu. Lihat bagaimana hasutan Raja Ghassan Si Kafi terhadap Ka'ab Malik nak menghasut Ka'ab Malik supaya berpaling tadah daripada Rasulullah dan turut serta bersama dengan uh, Raja Ghassan Si Kafi itu. Lihat bagaimana apabila ada orang apabila ada isu dalam kalangan orang Islam, orang Kafi mengambil kesempatan. Ya kalau kita zaman Rasulullah berlaku, apatah lagi pada zaman sekarang ya. Baik. Ketika saya membacanya, saya berkata, ini juga bahagian daripada cobaan. Maka saya menuju uh, uh, maka saya menuju ke tempat membuat roti dan saya membakar surat itu. Ya, relaulah ada rela tempat nak bakar roti tu dibakar surat tersebut. Hingga tak kala telah berlalu 40 hari daripada 40 daripada jumlah 50 hari dan wahyu tentang uh, uh, taubat uh, atau wahyu tentang status Ka'ab tidak turun-turun utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ku dan berkata sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kamu, agar kamu menjauhi istrimu. Lihat, jumlah hari mereka dipulaukan 50 hari. Tapi di sini Kaab cerita, pada hari yang ke-40, ya, datang utusan Rasulullah mengarahkan supaya isteri Kaab juga perlu memulaukan suaminya Kaab. Ya, saya bertanya, apakah saya harus menceraikan Menceraikan, menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan dia kata, dia berkata utusan itu berkata tidak tetapi jauhilah uh, istrimu dan jangan mendek mendekatinya dan beliau mengutus kepada kedua-dua sahabatku hal yang serupa saya katakan kepada isteriku pulanglah ke rumah keluargamu tinggallah bersama mereka sehingga Allah memutuskan uh, dalam hal ini Maka isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hilal ni salah seorang daripada tiga, mereka bertiga ini ya? dan berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang setiap hari dia tidak memiliki pembantu. Apakah anda tidak menyukai apabila aku melayaninya? Baginda menjawab tidak tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Maknanya mengenangkan Umayyah ni uh, afwan uh, memandangkan uh, Hilal bin Umayyah dia dia ada keuzuran, ya dia perlukan pembantu, maka tak apa kau boleh bantu su suami engkau tetapi jangan mendekatinya. Maknanya jangan jima dan sebagainya, ya. Maka dia berkata demi Allah sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan pada apapun. Mani jangan haraplah ya. Hilal di dalam keadaan ya, gundah gelana. Dan demi Allah dia terus-menerus menangis semenjak hari itu sehingga ke hari ini. Mani dah puluh hari dia menangis berterusan. Maka sebahagian keluargaku berkata kepadaku, seandainya engkau juga meminta izin kepada Rasulullah tentang istrimu kerana beliau telah mengizinkan isteri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Mana dia mencadangkan kepada Kaab supaya minta daripada Rasulullah membenarkan isteri Kaab terus menemani Kaab ya, supaya janganlah sampai dia duduk sendirian, tinggal sendirian. Ya. Uh, maka saya katakan saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah? jika saya meminta izin eh uh, tentang isteriku kerana saya adalah lelaki yang yang uh, yang paling muda maka saya tetap seperti itu selama 10 malam maka genaplah bagi kami 50 malam semenjak uh, uh, penduduk Madinah dilarang berbicara dengan kami yeah. ya baik ini dah sampai 50 hari yakni hampir 2 bulan Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabatnya di pulaukan oleh Rasulullah dan para sahabat semua, ya? Kemudian saya solat subuh pada pagi hari yang ke puluh di atas atap salah satu daripada rumah kami. Ani waktu itu Ka'ab bin Malik dah tak mampu nak pergi solat berjemaah di di masjid. Sebab dah sebab dah, dah tak tahan. Dia terlalu sedih, ya. Uh, sedih yang teramatlah. Ya sampai kalau dia pergi masjid nak solat berjemaah pun dia rasa dia rasa tak guna, ya? dia rasa itu lebih memudaratkan dia. Maka dia solat dia solat fardu di lu, di rumah. Ketika saya sedang duduk di atas uh, ketika saya sedang duduk da dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah tentang kami, jiwa saya telah merasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagi saya. Padahal bumi itu luas. Saya mendengar suara orang yang berteriak keras yang telah naik di atas gunung Salah. Ini gunung Salah, dia sebuah gunung yang berdekatan dengan uh, bandar Madinah. Gunung Salah ni sehingga ke hari ni, siapa yang ziarah Madinah boleh boleh, boleh nampaklah gunung Salah tu. Yeah? Uh, dia berteriak dengan suara yang paling tinggi. Wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Maka saya langsung uh, sujud syukur dan saya tahu bahawa kelegaan telah datang. Ini yani berita gembira telah datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan taubat Allah Subhanahu wa taala atas kami ketika beliau atau setelah beliau selesai solat subuh ya pada hari yang ke-50 itu. Maka orang ramai pun uh, berpusu-pusu mendatangi kami memberikan berita gembira kepada kami kepada kedua sahabatku ya telah ada orang-orang yang memberikan khabar gembira kepada mereka ada, ada seorang yang menunggang kuda dengan kencang menujuku dan ada lagi yang berlari daripada Bani Aslam menujuku ini yani bila Nabi cerita bahawa Allah telah memberi taubat ya atau telah memperkenankan taubat ketiga-tiga sahabat tersebut. Sahabat-sahabat yang lain rasa gembira. Nah, ini mereka bukan buat-buat tak tahu je. Mereka tumpang gembira dan masing-masing nak nak nak jadi orang yang pertama ya uh, menyampaikan berita gembira itu kepada Ka'ab. Ya lihat bagaimana persaudaraan ikatan persaudaraan Islam dalam kalangan para sahabat. Sangat ya sangat rapat. Ya. Maka tak kala telah datang orang yang saya dengar suaranya memberikan khabar gembira kepadaku, saya langsung melepaskan uh, dua pakaianku untuknya. Saya pakaikan uh, Saya kedua-duanya kepadanya sebagai balasan atas khabar gembiranya. Yang ini uh, ada kain yang dipakai oleh Ka'ab waktu itu dibagi kat ya, orang yang sampaikan berita gembira itu kepada dia. Ya. Ini sebagai penghargaan lah, ya. Dan saya berangkat menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang ya berbondong-bondong datang menemuiku. Mereka mengucapkan selamat, ya mengucapkan tahniah, ya atas taubat Allah kepadaku. Mereka mengucapkan semoga taubat Allah atasmu membuatmu bahagia. Hingga sehingga saya masuk masjid, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikerumuni oleh orang ramai, maka Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu r.a. berlari-lari be, uh, untuk berjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada orang ansar yang berdiri melainkan dia. Jangan lupa, Ka'ab bin Malik, dia daripada kalangan ansar. Sahabat Nabi ada dua kan, satu muhajirin, satu ansar. Jadi di sini di sini Kaab dia, dia memerhatikan orang-orang sar tak ada yang berdiri kecuali Talhah bin Ubaidillah. Maka Kaab ya tidak pernah melupakan hal tersebut tentang Talhah. Yang dia dia menghargai uh, sikap Talhah ya, yang bangun untuk mendapatkan uh, Kaab bin Malik. Kaab berkata, "Maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Baginda bersabda seraya wajahnya berseri-seri kerana gembira. Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah dari sisi anda, wahai Rasulullah, atau ia daripada Allah? Baginda menjawab, tidak bahkan dari Allah. Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merasa gembira, wajahnya bersinar-sinar seolah-olah wajah baginda Allah sepotong dari bulan, dari rembulan. Dan kami mengetahui hal itu daripada baginda. Ni Rasulullah, muka Rasulullah ni boleh nampak. Kalau Rasulullah gembira, memang akan terpapar kegembiraan itu pada wajah baginda. Baginda akan ceria, mukanya baginda akan senyum, ya, dan wajahnya bersinah-sinah. Demikian kalau Nabi marah, mereka akan nampak ya pada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika saya duduk di hadapan Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubat saya adalah saya akan mengeluarkan harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah sebahagian hartamu itu itu lebih baik bagimu. Maka saya berkata, sesungguhnya saya menahan sebahagian sebahagi, saya yang ada daripada perang Khaybar, iaitu yani bahagian ghanimah yang ditetapkan untuk dia daripada perang Khaybar. Kaab kata saya tahan, mana? Saya, saya sedekahkan dan saya katakan wahai Rasulullah sesungguhnya Allah taala telah menyelamatkan saya kerana kejujuran saya dan di antara kesempurnaan taubat saya saya tidak akan berbicara melainkan hal-hal yang benar selama saya masih hidup yakni di sini tekad Ka'ab bin Malik untuk terus ya bersikap jujur dan benar ya kerana itulah yang telah menyelamatkan dia dalam peristiwa ini Maka demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun daripada kalangan kaum muslimin yang diberi yang nikmat oleh Allah dengan kejujuran, dengan kejujuran ucapan semenjak saya katakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Ini yani Ka'ab melihat bahawa itu adalah anugerah Allah yang paling besar kepada dia. Ya. Yeah. Uh, hasil kejujuran dia demi Allah saya tidak pernah bersengaja walau satu kali berdusta semenjak hal tersebut uh, saya katakan kepada Rasulullah sampai pada hari ini dan sesungguhnya saya berharap kepada Allah agar menjaga saya dalam baki hidup saya Ya, yeah? uh, Ka'ab berkata maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firmannya. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar allazina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan. Ini surah taubah ayat 117. Jangan lupa, dinamakan surah taubah itu dengan surah taubah. Taubah maknanya taubat. Merujuk kepada Taubatnya Kaab bin Malik. Ini yani jangan satu surah didedikasikan untuk Kaab bin Malik ya, kerana peristiwa ini. Jadi yani, nak mana apa yang lebih besar daripada itu? Ya. Sehingga Firman Allah: Innu bhiim Rauf al-Rahim wa ala al-Thalatha al Khulifu hatta idza daqat alaihim al-Ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka sehingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa telah sempit pula uh, terasa oleh mereka. Surah Taubah ayat 100 18. Yeah. Ada, ada sikit lagi tuan-tuan hingga sampai firman Allah ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar ya surah taubah ayat 119 nak kata bahawa ya, ayat ini ayat <coughs> ayat 117 hingga ayat 119 merujuk kepada taubatnya Kaab bin Malik weh panjang hadisnya ya sampai tekak pun nak kering dah baik kita sama sikit ada sikit lagi uh, ada satu Ini ni muka surat yang terakhir ta'ab berkata demi Allah Allah tidak memberi nikmat kepada saya yang paling agung dalam jiwa saya setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada saya daripada sikap jujur saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu saya, saya tidak berdusta kepada baginda yang akhirnya saya akan binasa seperti mana binasanya orang-orang yang telah berdusta. Sesungguhnya Allah Taala berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu itu atau pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang diberikan kepada seseorang Allah bermfirman kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka maka berpalinglah dari mereka kerana sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam. sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu reza kepada mereka tetapi jika sekiranya kamu reza kepada mereka sesungguhnya Allah tidak reza kepada orang-orang fasik itu. Ini bayangkan ia ya, kعب Malik membayangkan bagaimana kalau sekiranya dia berbohong dia saya ayat-ayat ini uh, ayat taubah ayat 95 90 dan sehingga uh, ayat 95 dan 96 merang akan merangkumi dia juga ya itu kalau sekiranya dia berbohong dan yani dia sangat-sangat bersyukur ya dia merasa sangat bertuah kerana telah memilih kejujuran berbanding cakap bohong. Ya, Kaab berkata kami bertiga ditangguhkan daripada orang-orang uh, yang telah diterima oleh, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berani bersumpah kepada Baginda, Baginda membaikat mereka dan memohonkan keampunan untuk mereka. Sementara urusan kami bertiga di, bertiga ditangguhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah memutuskan perkara kami dengan keputusannya. Allah berfirman dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan urusan mereka. Ya, At-Tawbah ayat 117. Yang dimaksudkan dengan kami ditangguhkan tadi bukan ketinggalan kami dari peperangan. Tetapi penangguhan oleh Nabi terhadap kami dan pengakhiran Nabi tentang urusan kami daripada kalangan orang-orang yang telah bersumpah serta mengajukan keuzuran mereka kepada baginda dan baginda telah menerimanya. Uh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nak kata bahawa hadis 22 ini hadis yang sahih ya, daripada riwayat Bukhari dan uh, Muslim. Ya. Ada beberapa tambahan sedikitlah di bawah itu. Ya. Tapi Demikianlah ya tuan-tuan dan puan-puan kisah taubatnya Kaab uh, bin Malik bersama dengan dua orang uh, sahabat lagi dan uh, ada banyak pengajaran sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dapat diambil daripada uh, hadis 20 uh, ini tapi yang yang paling utamalah yang dapat kita simpulkan daripada hadis 22 ini tentang ialah peri pentingnya berkata benar ya peri pentingnya berkata benar bermula dengan diri sendiri kita bersikap jujur dengan diri kita ya sentiasa bermuhasabah dan bersentiasa bersikap jujur dengan diri sendiri adakah kita ya dalam keadaan yang uh, adakah kita berada di atas jalan yang benar atau bagaimana ya sekiranya kita berada di atas jalan yang benar ia ya, berdasarkan keterangan-keterangan daripada Al-Quran dan As-Sunnah Al maka kita terus istiqamah. Sekiranya kita ya tidak sedemikian maka wajarlah kita bersegera kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat kepada Allah meminta keampunannya. Ya? Juga kita lihat ya, terfadhilah daripada hadis 22 ini. Tentang uh, pentingnya mengakui kesalahan, ya, yeah? mengakui kesalahan dan memohon keampunan Allah. Demikian adalah, ya, yeah? uh, antara syarat-syarat taubat. Kita kena mengaku salah, ya, yeah? bersekhafar meminta keampunan Allah di samping menyesal, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan. Ber, ber, bersikap jujur dalam taubat, ya. Dan kalau kita kalau kita lihat prinsipnya prinsip yang diterangkan oleh syariat ialah bahawa taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya. jadi ini besarnya, besarnya erti taubat, ya dalam Islam dan betapa betapa besarnya impact ya, taubat itu. Uh, atas seseorang yang telah melakukan kesalahan dan pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Dia ya, buat mereka yang melakukan salah silap, buat mereka yang melakukan hal-hal dosa dan sebagainya. Wajarlah kita, ya, uh, jangan mensia-siakan peluang yang Allah berikan kepada kita dan betapa banyaknya peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Selagi mana hayat di kandung badan, maka selagi itu kita uh, pintu taubat uh, terbuka melainkan dalam dua keadaan, iaitu ketika mana nyawa sampai ke kerongkong atau ya, matahari terbit dari uh, barat. Ya. Baik, uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan saya ingat kita boleh sampai di situ ya, untuk kita pada malam ini ya. uh, dan uh, insyaAllah ya, semoga uh, dapatlah kita pengajaran daripada kisah Kaab bin Malik tadi. Uh, baik, uh, sehingga kita bertemu lagi mudah-mudahan dengan izin Allah uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.